Згадавши близнят Яринку, ще ревніше затужила жінка, забуваючи гріх чоловіка. Та згодом від броду вона почула ту підкопит. Витираючи хусткою обличчя, Олена підвелась і побачила, що до могили наближався вершник. Кого це по ночах мордує в степу? Чи не поліцію? І яке ж було її здивування й обурення, коли вона впізнала свого Лавріна – Бач, їде від полюбовниці, смалить люльку, ще й курникає щось підніс. ніс. Злість одразу висушила жіночі сльози. І коли кінь наблизився до могили, Олена як саме лихо зірвалася на ноги. «То де ти, гріховоднику, отак час убиваєш? Тільки не бреши мені!» «Олено? Та не може бути!» Вражено витріщився лавин, Ніби вона з помилом була, а далі тихо засміявся, вийняв з рота бісу у люльку і скочив з коня. Так весело в тієї лахмітниці було. стає насупроти чоловіка, ладно видряпати йому очі. Почекай, почекай, не торохти, як січкарня. У якої лахмітниці дивується чоловік. У тієї, з якої ночуєш, краще б ти в цій могилі ночував. Цю на тебе несамовита. Не розсердився, а добряче-добряче витрусив з-під ідольських вусищ сміх і краплини місяця. От кіно на старості літ. На старості, на старості перекривила Волена. А де ж ти молодикуєш за північну годину? Сіли баби одним миром мазані, безнадійно махнув рукою чоловік. Це ж треба з-за дурних ревнощів глупої ночі прителющитись у степ. І кроволюбів не побоялася. Не забивай мені баки тими кроволюбами. Кажи, де був. Чого мовчиш? Не все, і жінці можна казати, підсміючись розважливо відповів Лаврин. Тоді приводь свою задрипу не тільки для спання, а й до роботи. І Олена крутнулася від чоловіка, щоб гайнути в село. Та вгамуйся нарешті, чого так роз'юшилось? Лаврин стиснув жінчину руку. Як не скажеш, де був, то тільки й бачив мене. Пашила від гніву, а в очах замість звабливого оксамиту металися оси. «Та скажу забісоване», – здвигнув плечем. «Завже справді дурні ревнощі потьмарили твою розумну макітру. І знову посміхнувся тією посмішкою, що так непокоїла жіноцтво. Баба дур та й годі!» «Кажи, не тягни!» «Так був я оце в болотах. Бачиш, як задрипався?» «У болотах? Чого тебе туди не кисті носили? Там же могил нема!» «Їсти носив пораненим». «Пораненим?» І жінка почула, що з неї почав облітати гнів, а натомість прокинулась до когось і навіть до лавріна співчуття. Чого ж вони в болотах? Пожди трохи. Зінові еса Гайдака, знаєш? Чому ж не знає, коли наші сини у нього? Ось у неї знайшов у болотах безпечне місце для поранених. Так ти теж із Сагайдаком знаєшся, вже починає догадуватись і боїться свого догаду. Виходить, знаюся. То ти, Лавріни, теж партизан?» – скрикнула Олена. «Хіба ж можна подумати, щоб такий собі сумирний чоловік і сам по собі став партизаном? Партизан чи не партизан, щось таке є. І посмішка заграла під вусами чоловіка. Тепер, може, зав'яжеш у вузлик свої ревнощі? «Ой, Лавріни, Лавріни, нащо що тобі це партизанство?» Хай уже діти там!» Олена ступила крок, охопила руками чоловіка і знову заплакала. «Може, поки не пізно відступився від цей «За кого ж ти мене маєш?» розсердився чоловік. «Хочеш, мов, у дуплі жити? Не такий тепер час!» «А коли вже так сказав Лаврін, то ніяким требом не пересилиш його!» «Це я спереляку, Лавріне!» і вона витрила сльози, вже готуючись до своєї другої судьби.